شؤان ريجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كما صالح حبتن انبتت سبع سنابل في كل سنبله تنمعه والله جزي فرما يشا والله واسع عليم سوره بقره سوره مواخري سشورو پدې کې بیان ده انفاق فی سبیل الله د الله پلار کی مال لګول اولی ترغیب ورکړی انفاق ته قیامت نه مخک مخک مالو لگا وی بیا وا قیامت کې کی اغاش تل خرصول دوستانی او شفارستون په کار ناراضي او مال زکو لگا وی چې کافران ظالمانی چې د دې د ظلم او کفر ختم شي دوی د سن منکر دي په د مسالید توحید نه چې الله ولا الا هو بیا یې په انفاق کې دوه کسو خلکو ذکر وکه اصحاب الرشد او اصحاب الغیب دا یې د یو قانون بیان کا او به بی په درې مثالونو ووي نو اس یای مسال اللذین ينفقون اموالهمنا سالور مثالونه د انفاق بیانای دوا د منفق فی سبیل الله د الله پلار لار کې د الله رضا د لپاره چې مال خرج کړي دوا مثاله ده وی او دو مثالونه د منفق فی غیر سبیل الله د الله د لارې نه علاوہ غیر الله رسم او ریواج ریا نام و د لپاره چې خرج کړي نو دا خلکو هم دو مثالونه بیانے اول مثال مثال اللزین انفقونا اموالهم دا منفق فی سبیل اللہ دا. اللہ در ازاد پارا مال خرش کونکے دا غی مثال یو گو ہے مثال اللزین صفت دا و کسانو یونفقونا چی خرش کئی اموالهم خبل مالون فی سبیل الله دا اللہ پلار کے دا اللہ در ازاد وی کما صله حبۃن د مثال او د خلکو حالت کما صله حبۃن په شان د دا حال داغدانی دې ان بتت چې زرغونې سبع سنابلا ووږي فی کل سنبلاتن په هر وږي کې مئه حبہ سلدانی وی یو دانو کړل شي د غنمو د چوارو اين یو ونو شی بوته هغه بوته کی وگی و وگیوله یی پہاڑ وگی کی وسو اصل دانی نو وسو شوی یعنی یو په وسو الله بدلی ورګی چې دا الله په دینه په اخلاص نه ګوري و الله وا لا یظائفو د چند کای لمای شا چلا رچو واری چلا الذینم زیات ورکی چې اخلاص هم رضاتو وسوا ثورل سوا, سوا, سوا وار پسې زدا سیمخت والله والله واسعون فرا خوالیمون لموالاده الله سره کومې نشتا واسع دے. علیم کویدې چې د دې باندې دنیا تسره نو دنیا مطابق بدلی ورکړي الذين ينفقون عليهم شراط بیانې د 10 شرطونو په انفاق کې پکایل <تصفح> انفاق چې نو د دې شي بچ ساتا الا با اجر یو کو بو سوو سوار له سو سو کم زیات ملایي الزینا کسان فقونه چی خرج کای اموال او کل مالون فی سبیل الله د الله په کې ثم لا بیا نو ور پسې ما پا وس پسې ان خرج کړي منن احسان او سبتن والا عذاب او نه تکلیف او تنگول خبرې دي پا مال لگوله که با ده دوان ویزان بچکه یو من زباطنه او دویم ازا تکلیف و تنگول مطلب دا چه مال دیو لگو غریب میسکین لده ورکو پا دین دیو لگو نو بیا با زباطنه نکه جتلاوی با نکه چه ما دونا دونا کڑی دی او دویم فقیر غریب او بیا تنگه نا جو غور اتا سر ميد اخ کړي یو دا اخ کړي آزاد بګارونو پینکه دا الله تر زادہ پاره به ورکه نو علبا له هم دي د پاره اجر مجر د دي دین در رب هم پني زرب د دوی ورا خوفن علیهم نبیر قطی ولا هم یاذرون نبد وی غمجنی الا اجر ملای قول ماروف ون خ او نرمه ومغفرت او بخند فقیر خير و غره من صدقاتن دا سداقین یت باو هاذا چور پسیشی تکلیف فقیر لذی سوور کلد ورت دیو سو کنز لی بدر دی و موی و اید دین خدا دا, دی دا چمو ور کوا او نرم خبر او خدا بخی او فقیر کله کله کل سڑی پوری خلی نو سڑے تنگی نو یوم مغفرت بنند فقیر کوا والله الله غنیون غنیو بے پروا به حاجتو حلیم صبر نا کتا مالو نلگه اللہو ایز اما ساجت خونش دو دو خستا دا او حلیم سبرناک دے مطلب دا که یو سڑے دا الله حکم نبور کئی او دا عذاب مستحط نو همم اللہ و صبر کئی یک دا میننی سی یا یو اللذین آمنو دویم مثالوس دا منفق فی غیر سبیل اللہ مال لگی خود الله دا رضا دا پارنا مقصدی ریادا خودنا دا دا سنت و دا شریعت خلاف تے نو دا خلق و مثالو گو رئے یا یوحلزین آمن ایمانوالاو لاتوبتلوس ودقاتکم مباطلوی مخرابوی مبربادوی اخپل صدقی و خیراتونا یعنی داقی عجر و ثواب بالمن پزباطنی والعذا او پتکلیف رسولو کل لزی پشاند آغا کس یونفقو چې خارشکې مال هو بل مال ریا الناس دا پاره د خودنی د خلکو چیلای ولا یو ایمانی ایمان نشته بالله پالا ولا می الاخره پر زاخرت وای پمن و زاباندې پله صدقه م برباده وا دادا سي برباده دا ده لکه سنگې چې د ریاکار برباده ده ریاکار صدقه خیرات کئ د خودنی او نامو نومو د پاره نو اغلا په دې صدق او عمل سنملای وي نو چې څنګه غته نه ملای وي د قرن دی من نو عزا والا ته هم سنملای میثال سنگره د برباده دریا کا د خودنی هو د من نواز وی فهم سلوه میثاره صفات دد کا مسل صفانن پشان د صفات دغه کانی دي عليه ترا تورابون چې پاری باندې فاسا بهو رسی گغی باران فترکهو نو پریدی دا سل دا صفا سترا غرونو که دا زمکنی میدانی نو دا غرونو خلق دا غر د کانو دا پاس خور خورکی او پای کې فصل کری کانو دا پاس خورا اگه خورا, خورا, خورا مضبوطنی خود دا کانو دا پاس خورشی وی زمیدار پا که فصلو کری فصل وښي پدې کې تیز زم تیز باران وش سیلاب راش او خاور او فصل ځان سره یوشي غره او کاڼه سفا تر پاتیش د قرن ریاکار چې پریا او ځان خودنې سره مال لګي یمن او عذاب د شریعت نه خلاف انفاک کئ نویدغه سمې مثال دي دم مالو لگا ہو پدغی مال او انفاق کولو نه باد فاساب ہوا باران شیبا دا غیاوس باتن و تورسی دا نو فتر عمل نام خالی پاتش ایسا جر او ثواب ایش لا يقدرون بیا دی قادیر نی لا سنبر کی گے اعلی شین پهس مے ما که کا صبودا نه چې دوی کړی لکه څنګه چې هغه سیلاب راشي او کانه صفا سوتر پاتیش مالک بیا هغه فصل هغه تخم لاستکولی نشي هغه خورا الاره شي سیلاب یوسي دغره داریا کار چې مالو لگاو نو دد د لاس ناجر ثواب لاړ او زدد اوس نشته چې ځان لا اخرت کې ساجر او ثواب وګټي اګار دریا دрыя سیلاب یولې واللہ علالاه ذل قوم الكافرین توفیق نو ور گئی او قوم منکرین او تا منکر چې دا الله د پاره نه کوي دا مخلوق د خودنه لپاره کوي لقد پښتنو خیرات دي پښتانه خیرات کوي خو خیرات دا الله درزانی بلکې دا, دا خودنه لپاره کوي کو وتوی لشي چې دی مړی پسې خیرات بارس مور رواج بزیده شریعت مطابقو کا درما سلوے ختمہ کلیزا پدینو مکا بس خیرات تے صدقہ دا نو داغي بہتر طریقہ لا دا چدا سے زی کہو لگا و چ صدقے جاریہ یوسمڑی پس اجر ثواب رسی چرتا لار پی جوړ کا پول پی جوړ کا کوے پی کو باسا چٹول خلق دا فائدہ دی دارن یا جمعهت مدرسه کې ورګه غریب مسكين لپاره کتاب قران والا طالب لپاره کپڑے په والا غریب مسكين لپاره نو وای ټیک دا خو بیا بخلک وای چې خیرات یېونه خلک ووی نو خلکو ته پاره او چې خیرات وکم دی ګونه باندي کم عزیز تر ګور ووړه خلک وې ګوره ډونه ګټ خیرات یې ورپسیو نو دا غرياو ارسلاله رانه نو مړی ته ثواب او نه دته ثواب نوې ای پړې مکاوې انفاک کوي مال لګوي نو د ریانا دمن نوازانه پچساتہ و مسل الذین ينفقون ولهم بل مثال دریم دمنفق فی سبيل الله چې د الله پلار لار کې مال لګوي دا غي ثواب وګوره و مسل الذین او مثال او صفته دا کسانو ينفقونه چې خرج کوي هغه مالونه ابتغاء مرزات الله دا پر د لټولو د رضامندی اد الله دا الله درزاد ما الله رضای مقصودی چه الله پیران راضی شی بو تثبیت من انفسهم او د پارا د مضبوطوالی من انفسهم د خپل ځانونو پر انفاق سره په ایمان اسلام کې ځان مضبوطول غواړي زکه انفاق سره استقامت ملایي پېسا چې دا الله په دینولو لا نو په ایمان و دین که با کلک شه مال چه سو بورینی لگوله کلک واله نرازی دا د دنیا هم قانون دی چې او سڑی پس شیبانده پیسه سو بورینی ورکڑی نو غشه و تا قدر والا نخ خو چې چه په پی او روپی لس روپیم ورکڑی نو بیا غشه دیر خیال ساتی وگور ما پیسې بی پیسه نو په دین چې اولا بولا نو ایمان او دا دین بارتا بیا قدر د د په ایمان او دین باندې کلک وی او تثبیت من انفسه وی دا الله راضا او د خپل ځان ایمان او دین مضبوطیه مقصدی او پدېما لګئی نو کمسل جنتن په شاند صفات دا غباغ لري د ربو ته چې پهوچه تزمکئی تزمک ته وچه رسیږي دیسمه کېتا وابلن باران پا تڅ ورکیدا او کوله خپل میويې زه فین د چنده د چنده چند زه فین ویوڅه زبان بار پوڅه تر ډیره باندې او اړیکه فصلی بارې دیوان باران کې ندوبو ضرورت غباران پورا کړي او پوڅه زې کې फायदा درا چې یو پوڅه زې باران دیر کیږي په نسبت دا ګټه ځای او زمون دا میدانی علاقو کې بارانونه کم دي په نسبت د غرونو او غرونه اوچت دي وری ازيني ځي دوی هم دا چې اوچت ځای کې بل څه ګټه دارا چې اضافي وب اغا نې ساري الهاندې بېې او ګوټي ته چوب کلا زیات شوه او ډب شوه ورته ګوټه ښه شي نو دا اوچت ځای فائدې بل دی چکم دا ونیم ضرورت تے او با اغا جذب کیوس کی اضافی کی او با اغای نو بوٹے سخاکی گی نا نو په بهتر زیر دیب دا باران او با والرازی دا او با خور او دا او با اغا ضرورت کی او بوٹے من خرابی گی نا فاتا تکل خاز فین دو چند دو چند ډبل دبل دبل می ویور کئی فای اللہم یوسی بھا کچرتا اون رسی گی دے باغ توایر بیلن بار کباران پیوم نشینو داسه بهتر ذیکه ده چې فطول غبر خوله کافی ده پرخه دا سارا غب د شپې پرخه به پروځي کنه هم به ضرورت پوره کيده د وګو او والله الله به ما په غسوانه تعاملونه چې تاسو کوی به سيري لیدون کړي مطلب سره دا غن غاسړې چې مال لگای او بمال لگولو کې مقصد د الله رضا او د خپل دینو او د ایمان مضبوطوالي مقصد ده نوید دغه سمې سال دی باو چې چه زه به نی بارانږي که باران ونشي ناغه پرخم کافی دا مطلب ده چې کلا د الله رضا او د خپل ځان مضبوطیا دا مقصد دی نو بیا انفاق وشي په اخلاص الله دوچند دوچند په دې ورکي او کبيہ پدا سي اخلاص او د الله رضا سرا فإلَم یُصِبْهُ وَابِلٌ فَطْوَل لِگَ انفاقم د ډیر وی خبر دا د اجر او د ثواب بیا غلګه پیسې لا ګول په داسې اخلاص د الله دربار کې ډیر وی شعر دانه چیرې زما خود ډیر وسني کی د ډیرو دی وسني کی لګي خوشي په دغه اخلاص او د خپل ځان او د دین د مضبوطیانه نیتی نو دا لګم دا الله دربار کې ډیر وی شعرې صحابي راغلو نبی আলাইه السلام مطالبه کړو مالو لا غوي ضرورتو جهاد د پاره یا سبل کار د پاره اصحاب کرام لاړل دوس مطابق چا دا کور ټول مال چا نیم مال چا کم چا زیات ورو پدې کې او صحاب نبی عليه السلام ته وی الله پیغمبر زما خو نو و وسنو دغه تل د باغ ته ورلم مزدوری په کې او دا یو موټه کجوری را لراکړې دغه مه وسته نبی علی السلام ته غډیر په قدر واغشته او خوشاله شو او د کجورو یو ډېرې ولاړو خلکو روړو باغې داسي وشیندلې وې چې دا سی تعالی الله د دې ټولوم راجر او ثواب بدرګي نو الله دا اخلاص ته ګوري دې تنه ګوري چې ډېری کې لګي دا وس خبره والله بما تعملون بسير ایا وذ احدکم سلورم مثال دا منفق فی غیر سبیل الله اگر سړی چې مال لګی خدامال لګولې د الله رضا لپاره نه دی دا غیر مثال وګوره ایا وذ احدکم ایا خخذتاس کی او تن تن دكون له جنتن چې وی د دباغ من نخیلین د کجروانا بنو د انګرو تجری رواني من تا تل انهار لاندوونو دا, دا غین نهرو نا له فی او دد پار پدی پا باغ کې من کلې سمرا تر کیس مې وی وی وا صاحبول کې بر اور رسیدلې وی د تبوډاواله ولَهُ سُرِيَّتُنَ دد مَاشُمانِ زُعَافَا کَمْزُورِي دد بَچِي وی زُعَافَا کَمْزُورِي مَاشُمان فَصَابَهَا یو سړی دغه باغی مثالې وای هغه باغ کې کجوري او ونګور دواړه کیس مې ددینې علاوه 100 بُد یون این بوٹے پکی دا نورو میں وام لگی دلید سڑے پخ پل دامدن ذریعه صرف د باغ دے او ما شمان بچی اغا کشران دی اغیم دا گٹی وٹی ندی چه پدی که دامدن ذریعه ام دقا وا دیر طول تما وا دیر طول حڑی موڑی وا چه فاسا با ایسار پسورچی گی دی باغ تیز باد فی چې چه پدی که حراارتې فښاقت نو دا باغ اوس وځ په د اړه په شکال کې ګرمې موسم کې دا ګرم هوا چری ګوردو کې چې ورته لو و لو حارت دا ګرمه هوا پهې بټو را شي نوغ بټی اوچ کې بلکي الله و د قې ګرم هوا د دا باغ اوس وځئ د ډاک میدان پتی بډه دی دبارهبل باخ کلی شي بچې ماشومان دیا، ان دا گٹی وٹی نی دی اندګټې وټېنې دي دلا صد وخبه پاتې شو د قرنګ هغه سړې چیرېې لريا کوي د شریعت او د سنت نه خلاف خرج کوي قیامت کې دد خو بسټوله دا اړي موړي وا د امیدو چې په دې با الله اجر را کوي خو قیامت کې به ووی ډګ میدان باندې دا سپاتې شل کېد د بوډا چې پاتې شو ایس بنی هغه ارس برییا او دا سنت او دا شریعت نه خلاف طریقې سو او ختم کړی دا تدریجه پوره مثالونه وي رستم یو سو شرطه بیانای ورپسې ايات کی دا دموای نو یا یو الزینا منو ایمان والا او انفقو خرج کې دل ته بیا سره انفقو خرج کې من توې باتما د پاک پاک نه مراد کرا د کرا هغه مال نه کسب تم چې تاسو یې ګټه پتیجارت و مې مو دا غسن مخرج نه چې مو رئیس دي ساز لکم سازو پارمن الارز د زمکه نه فصلونه یو شردار مال لگاوي نو مال کرمالو لگاوا دانه چې کوټو وې کاری یو تجارت کې دویم فصل او زرغونه ده د دوالو کې پتا حق ده ذکات د الله حق دی د غریب مکین د نوګټه وټهه او دځم کې اودننی ده په ک بعد مال د الله پنامه ورکئ خومن تو ی بعد د کار نه تو به دلته په مقابله د خبیز کې دی مطلب دا تو ی به کاره او خمال دانا چې زیادی شي نوجمتی شي بیکار انا سبزی غالا پٹی کیوشوا کما چې بیکار ده زدا به زکات کی ورکو بیکار شه جامه کپڑا دا چوش لیدو بیکار شه زدا دا الله د نامي پیسې دی کوټه دی ا کوټه به زدا ده الله د نامي په داسې من تو یبا شرط دار ده دا انفام پارا خوشی کرے ور کدا کار شه ور ولا ت تیمم المل خبیث او قسم کویده معمولی منو هو د دغې مال نه تون فقونه د خشکولو د معمولی شي د خرشکولو را دی مله ولهتون بیا اخیې ہے او حالله د چېنی یا تاسوغستتون کې د معموی مال لره الله ان توغمې زو مګر چېسترګې پټه کف دد پهغستو کې خپله نالی ک تالهو کوټه پیسې دررکي داګ ب کاره جامې کپړی در کوئ انالی ابل لې څنګه او ډیر مجبورید چې ان نو سترګې پټې کړې په نازړې واخلې خوزړې دي نه څنګه بللا والمو پوشه ان الله بیشک الله غنیون بے پروا و حمید صایل شوی دی بے پروا ده ستاد مال ته ضرورت نشته او دا الله ستای نه شیوی نتیزه پوری سلوور می سالونا او شرایط د انفاق بیان کړل حاصله بسدارې چې انفاق کې مال لگے خیرات صدقه کې نو دا هغه دا قبلو له دا پارا قبلو دا پارا یو شپک شرطونه بیان شو حاصل به دی شپک شرط ته پدې کې تقریبا شپد شرطو خو یو شرط دا دی چې دا مال با حرام نهي حلال مال به د شرط دا دی چې دا مال خرج کینو د سنت په طریقه باندې د شریعت ته طریقہ دا راسم رواج او بدعاتو به طریقه باندې نه دریم داله چې مصرف صحیح وي مصرف کې خرچ کا بی ضایونه نه لګي صحیح زيو په جنالت خرچ کا دانه چې بس صرف وي یره زما د کور دیوځي چرسی نه نه زې وګورا سم ځای کې مستحق لور سلورم بغیر زباتنی خرچ کا پینزم ورکون کې بس پک نه ازا عذاب تکلیف او سبق بنا غانی چې دا جوړي بسماتہ مختاج او شپغم نیت سی دا الله رضا نو دا شپق شرطونه د انفاق په سبيل الله تعالی نن سبا ګور دا, دا شرطونه په مال لا ګولو کینی اکثر خیراتونه ور کړی د نمود وی یا د سنت نه خلافی طریقته د سنت نه خلاف د شریعت نه خلاف تا, تا. پر اس مریवाज او پبداتو خاص کر د مړی په مقبان باندې اگر رسمونه ریواجونه به داد کیږي او دغه مطابق خرج کیږي دغه رسم مطابق نو نه ثواب کوون کی ته ملاويږي او نه مړی نو دا شپخ شرطونه دلتا د انفاق د پاره بیان اوس دې زینا شیطان یعذکم الفقر و یامرکم بالفاحشه د دې زین اوس یو شپګومور شپخ خبره بیانای د دې تعلقم د انفاق فی سبیل الله سره دی دا الله پلار کې دمال لګولو سره شب کومور دی اولانه اولا شیطان یعیدکم الفقر اول امر اشتناب انا وسوسهت الشیطان فلالنفاق مال لګه نو د شیطان د وسوسه سينه ځان بچکا شیطان کله کله سړی یری یره کمال لګی غریب بشه مسکین بشه بچی بری بیا سکی نو شیطان دې د مال خرج کول نه پدی یری غریب کیږي بیا با دا سرسنی سبا خوری سوالا بسکه دا بچو مستقبل بدیسی نو یا شیطان و شیطان جده شیطان جنین سنگ دوال شیطانان مراد دی کده انسان بشکلی او کده پیری بشکلی نو دا وسوسی ارتا چهی یا ایدو کم الفقر یر ایتا سو دا فقر نه غریب بشی ملگو ویا مرکم بلفاشا او حکم کوي تا وسوسا چه تاوس تا استا بلفاشا با بخلوانه فاشان مراد د بخله د بخل خبره تر زده کیچ و الله ولا يعذكم وعدت ايتوسره مغفرتن د مغفرت من خدا خپل تر ربنا مال لګوا الله بری ګونو نه ما و فضلنا د فضل فضل منه پر د مال کې بری الله خير برکت واچ و الله ولا واسعن فراخیمن ایلم والا یوتل حکمت میش ورکی الله الحکمتا سخاوت حکمت د سخاوت خوې او خاصلت ميه چا چاله رچو واري وميو تل حکمت او چا چ ورکړې شو خوې د سخاوت فقدي یقینا اوتی ورکړې شو د تا خیرن کثیره خیر ډېر زیات ومایا ذکرو نسیت نه قبلی الا اولل البا مگر خاص اقلون والا اقل من خلق ځان کې د سخاوت صفت پیدا کی دا ډېر لوی خیر ده حدیث کی راضی نبی له سلام فرمایي صحابی وی انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام اورز خطبہ وی په مسجد کې تقریر وکاو وی مالو لگا وی تاسو باندې الله سانو کو او اسلام درلا بتوري دین پسند نو په اسلام خوشال شه دویم ځان کې د سخاوت صفت خو پیدا ک او درم دا چې خ اخلاق والا زندگی اختیار کے دا دو خبر یو کړي بیا وې د سخاوت دا سخاوت چي ده دا سخاوت چي ده دا په جنت کې یو ون ده دا چې داغه سانګي دنیا تراغلې دي نو دا سانګي ټینګیونی څه مطلب مال لگاوي انفاک کوي سخاوت کوي الله پات چې کم سره په دنیا کې د سخاوت دا سانګي ټینګیونی ولې په دې بده جنت ته لورسي او د بخول نزان بچکه ځکه بخول په جهنم کې وونا دا او داغي څنګه دنیا تر اغلی دي چې بخول ټینګړي ندا بخول وې جهنم ته رسېږي نو دلته حکمت په مانده سخاوت د دې مضمون سره مناسبت وله مانه دغ نور د حکمت مانی ډېر غني مفسرینو کړي خاص کر زادالمسیر والا تفسیر زادالمسید ابن جوزی دا طریقه ده چې هغه مانی غني کوي یو له فزراوی پدې کې دوه معنی دي درې دي سلوور دي نو زادالمسير والا لیکلي نو یو معنی د حکمت قرانم ده فهم د قران خو د مضمون سره چونکې د انفاق مسله شروع ونه حکمت دلته مناسب معنی سخاوت دا خو یو خاصه او حکمت قرانم ده نو معنی بد یو تل حکمت ورکي پویاو فهم د قران الله پاک من یشاع چالر چوارې و من تل حکمت او چال چ ورکړې شو فهم د قران فقدی یقینا اوتی ورکړې شد د خیرن کثیره خیر ډیر زیات بل تربت د قرانم خیر کثیر دی ان اتوینا کل کوثر یو مان بکې دا چې کوثر دنیا کې قران د لوی خیر او په اخرت کې د قران دا خیر کثیر د حوض کوثر په شکل کې شړی ته ملایوي وَمَا يَذْكُرُونَ نَسِيَتْنَا قَبْلَيْ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ مَغَرَّ خَاسِقَل وَالَا خَلَق نَاغَد قُرآن سره تعلق پیدا کیدا خیره کثیر والی وَمَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَتِنَا وَنَظَرْتُمْ مِنْ نَظَرِنْ دَا دویمه خبره د انفاق سره تعلق لری بیان د اقسام او د انفاق د انفاق ګن قسمونه دی غو یو انفاق وجوبي دی دویمه نفلی دی نو دا دواړه چې ک د الله رضا د پاره کوا الله پی پوئی دے اللہ بے بدل در کوي او کچھر تا او جو بی یا انفاق تا دا اللہ رضا دا پارا نکو ریا پکی وا یا پکی دا غیر اللہ پنو مو نو دغه غا سڑے ظالم دے اللہ بس ازاور کی وما انفاق تم اغا چتا سخرش من نفاق سخرچا اغا آن انفاق نفلی او نظر تم یا تاسو نظر منې من نظر انسا نظر دا غوجوبین فاق دو قسم انفقت اشاره شو نفعین الله بشکل اعلم الله پدې په یره مطلب دا چې کنفلی خرچه کې مال لگے همدا الله دا پارا ریا دا پارانا دبل پنومنا او کو نظر منینو د الله پنو نه د غیر الله د پیر پقیرو د مړي پنو و مال زوالمين او نشته ظالمان لا پار مين انصار سوق د امداديانونه ظالم دلتا بخیل چې انفاق نکوي ظالم دلتا مشرک چې په نظر د غیر الله مني د غیر الله پنو ميوړکي ان تو دو صدقات فنع ما هي وان تو هوها وتو دا سلو درم امر او دریمه خبره د انفاق د پاره کیفیت او ادايگي د انفاق انفاق کینو د د ادايګي طریقه څه ده څنګه به خرج کړي د انفاق د پاره به طریقه نو د انفاق د خرج طریقه اغا د شريعت مطابق کوا ان تب دو صدقاته کخکارا ور کوي خيراتونه صدقه نفع نه ایمه هيا خدای دا کار و ان تخوه کوپټه ور کوي خدا د چواتو تو هل مصرف کې و لګوي ورکه فقيران او تفوه خيرلکم دا ثل زپاره غورا لار ده و یو کفيران کوم لریو کې الله استاسونه پدې انف من سيئاتکم ستاسو مصیبتونو پریشانه د دنیا د دنیا پریشانه به الله په مال لګورو سره لری کی حدیث کی راضی چې باذرو به صدقه فین البلا لا يتخطاها وین انفاق مال خرچه کوي مصیبت تکلیف ددی وجنا مخینه لریش او انفاق خیرات نینو بلاګانی مصیبتونه انسان ته مخه ترازی دلته وای انتوب تو د صدقاته فن ایمه و ان تو خوها انفاق کوي کپټ دواړه جایز ده خبر ادا دا چیو نفلی صدقات دي دویم وجوبی او فرضی صدقات دي زکات و, و غیره نو زکات په کارا ورکول خی چې پدوانې تومت رانی شي چې دا سړی مالدار دی او غوړو زکات نه ورکي او نفلی صدقاتو کې بهتره اغفالا کوک کم زکی خلک غن نفلی صدقات هم نه کوي او د ترغیب لپاره سړی ښکارو کینو د دې مجواز شته خو مصرف یو په جنې چې تو تو الفقرا فقراو لري ورک ويک او یو کف چرانکوم من سیاتکم فائدې دادا د دنیا ما صاحب پریشانه بلریش والله والله بماparagraph باندې تعاملونه چې تاسو کوي خبيرون خبردار دي دوجن علماوی شړی باندې تکلیف راغې مصیبت راغې بیماری رااله سچل بکئی و یو کار دي دو کې چې سدهوس مطابق د خیراتو کې ځکه حدیث کې راځي مصیبت تکلیف پدې لري کی دیم دی نفل کی الله ته توجه کی الله نه دی وغواړي بیا د دنیاوی ازبابه استعمال کی نو پا دیت فدقی خیرات سرا اللہ مسیبتون لرکی واللہ خو بما تعملون خبیر الله پا غصی تاسوی کبھی خبردار دے لیس آلیکا خدا ہوں ولیکن اللہ اہدی من یا شاہ دا منس کے تسلی ورکی ادخال الہی دے تسلی ورکی نبی علیہ السلام او دائی تا دا انفاق بیان شورو دے مبلغ تا وی دائی تا وی نبی علیہ السلام تا وی تا انفاق بیان او و بیان کول ستا کار دی او دوی انفاق ته تیارول د ستا کار نه والل دی د ستا د وسنه خلکو ته د انفاق و نورې کې نیکې دابز دا خده ول الله ول توفیق ور کوي کنه ور کوي الله سالیک نشه ستا په زمه باندې پیغمبره خداوهم توفیق ور کول دي انفاق خداوهم توفیق د انفاق مراد دی تسیل دې بني جزه منډغ معنا کوي انت تهيههم لما امر به مينن مينل انفاق منډغ معنا نيشتره ستا په اختيار کې پیغمبر او خدا هم توفيق ورکول دي ته انفاق ولکن الا ليكن الله يهدي من يشاء توفيق ورکي چاله رچو غوړي د انفاق نو بيان ستا کار دي ترغيب بتور کمالو لگا وا نور د دخواخه لګي نه لګي او کار د الله دې توفيق ورکي که الله اللہ نو الله و لتوفیق ورکی اغا مال بے او چې مالی الله تخوخنو نو نب لگی وما تنفقو من خیر انفل انفسکم دوس سلو خبره خبر دا انفاق سره تعلق لرون کی تحزیز على الانفاق بالاخلاص مال لگوئے نو په اخلاصیو لگوئے دا غا بلا خبر سلو وَمَا تُنْفِقُوا وَأَشْتَارُ خَرْجَ كَوَيَ مِنْ خَيْرٍ سَمَال نُفَعِلَ أَنْفُسَكُمْ فَائِدَةَ اسْتَأْسُ دَخْلُ زَانُونَ دَپَارَ دَ فَائِدَةَ اسْتَأْسُ لَكِ پُرُوزِي مال دیولګاو نو دَ استا پیدا فائدلا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ دَلتا مَا تُنْفِقُونَ دَ نَفِي پَمانَ دَ نَهِي دَ مَا تُنْفِقُونَ اَلا تُنْفِقُوا نَفِي پَمانَ دَ نَهِي شُ واللا وماتون فقونه او تاسوو مخرج کویله ابتغاه وجه الله مګر راټولو د راضاده الله دپاره مال چې لګنو د الله راذا په کې مخصوودو ګځ خللا وګوره وماتون ف قوغه چې تاسو خرج کوي من خیررن ساال نویوه فلی کوم پره به در کي شي تا او س دغې عجرونه انتوله سلمونو په تاسو بزلم زیات نه کېږي بیان د مسارفو دا مال به کم ځای لګي ځای کم ده مصرف کم ده وی مصرف د تخیم بهتر للفقراء اصل ده هذه النفقات للفقراء دا نفقیخ مالونه خرچي صدقه للفقراء فقيران الورکه الذين كسانوا سيروچي بنشيوي دي في سبيل الله د الله په دین کې اغه خلق فقرا چې د الله په دین کې باندې پاغي باندې د مالو لګوي دا کوم خلګري لایستيون چې طاقت نلري ضربن ضرب پړې رومانو راځي دلته ضرب د تجارت د پارا سفر کول لایستيون چې طاقت نلري ضربن فلارض د تجارت د پارا د اتلو پزماګه کې دین کې ګیر دی نو تجارت کاروبار نشي کولې مې وی مراد ده دینا مجاهدین او طلاب ali طالب العلم نه علم لراوته نو اغا علمو کی کزان لا اگتی سارنا ما خاما پوری د دی ازدکڑا کی نو دین ازدکڑا او د ازدکڑا غواخی پا دین لگی دا گٹی غواخ نو د اگتی سا لا استعطیو نظر من فیلاروس نو دا فقیر دی دباندیو لگوا تولابا دا مدارس دی مصرفت بہتر او یا سبو همال جاہلو ګومان کەی پدبان نه خبره شړې اغنیه د مالدار پدېبان نه مې نه تعفف دوجد نسوال کولونه سوال چانه کوي چانه سوال کوي نه نو خلکو خیال دارې جوړې دي مالدار دی وګوره Tale بولې لمی په جمعه تو مدرسې کې نو کو سو ملو شوې خوړل کوي نو خوړ چانه سوال نه کوي لکه د خیر مارو نو عام خلک سوې زمړ بس دې سره مالدار وې لویدغه خلک چانه غواړیونه په زور په خپل نو دا داخلک یا مجاهد ده نو جهاد کوي په هغه کې گیر ده د اسلام د ملک او د مسلمانانو دفا کوي نو غټه وټه نشي کولای د غو ضرورتي هم په جنگلو ده دوی بي سيما هم پنه خود د ديدا سنخه نشاني م شر اخلاص يو ب دا داد لا يسالون الناس الحافا نوवाडी دخل کونه الحافه یومانا زور په زور په وازه خوله یا الحافه به ضرورت چانه وڑی نه عادت نه د الکره سوالګر و ما تن فی وغشتاو خرچ کوي من خیرن سمال فین الله بیشک الله بی علیم پریبانې پویله نو طالب العلم و مجاہد دا دے چستا مال لگی او مجاهد دا بهترین مصرف ته چې استعمال خیره زکات په دیول لګي او په دې کې ده یو عام فقیر دی اغم مستحق ده اویو طالب اوله را مجاهد ده ده داغینا بهتر ده دا یوه جذار حدیث کی راجی چې دا قیامت اورزبا یو سړی راشی اغلب عملنامه ورکړی شی چې زه ته جنت تزا اچي عملنامه وګوري نو په هغه ملانه کې ویلي کړي تا دومره مثلا جهادونه کړی دون دي خلکو ته درسونه کړی دون دي تاجهدون کړی دون دي مثلا دا علم سره تعلق او د جهاد سره تعلق لرونکو خبره به عملنامه کې لیکل شي د شوغوري دی وایي چې ما خدای شي نه لیکل نه عالمم چې درست درې قران حدیث می خو له نه می جهاد کړو د عملنامه چرتا غلطه مالا پلا سره غلې ده کسو نو الله باورته وایي چې ته پدې باندې مه حیرانېږه داستا پرې عملنامه کې چيلي کلی شوې دي د درس او تدریس او خلق او تدخو دني او خلق او تایل مخود له مثلا جهاد نو استاد عمل د طالب العلم او پا عالم او مجاهد لګي دلو نو هغه چه سومره عمل کاونه په اې کې ستېسته وبسته په سړي کې لشي نو زګوي د بهتر ده و ما تنفقو من خیرین فین الله بيالي پګم خبره اخري د انفاق سره الذين ينفقون مالا بالله الليل والنهار شبغم خبردا بیان د اوقات او د انفاق د مال لګول وخت کم نه صرف د جمعې شپه چې د جمعې پښبه به خیرات کوي بل وخت به نه کوي وینا تخصیص پکې نشته هر وخت یې کاوه د شپې دروازه په پټه پخاره باندې الذیناکاسان ينفقون چی خرج کینوالو خپل مالونه په لیلې د شپې و النهارې دروازه یعنی په هر وخت سرن پپټا وا الانیتن او پخکارا فلهندی د باراج رو مجرد د دې دین دربېم پنځ ضرب د دی دا ولا خوفن علیم نبیر بدی ولا یا سنونی نبدوی غم جنی تسهیل ک ابن جوزی وی تسهیل التنزیل وی د آیات کې تامیم لوجوه الانفاق و اوقاته د آیات کې د انفاق د اوقاته او داری د دا لارو د طریقو د پاره تامین بیان کسمانا یعنی په یو وخت او یو طریقې پورې خاص نه ده هر وخت په هر حال کې مال لگاوا او تخصیص کول په یو خاص شپیر وز پورې د ثواب پنیت چیرې ده جمعه پورز ډیر ثواب ده نور کله مال نه لګی خیرات نه کړي یا چیرې مړی پسی خیرات نه کړي او د جمعې پښپې کوي چې د جمعې شپه پور بسې کوي په دغه ورځ وته ثواب ډیر رسی یا یو سړی نور کله نفل نه کوي او د جمعې پښپې کوي نور کله روزنه سی صرف د جمعې پورې ځینی سي نو دا زمو شریعت کې منیدا د خپل طرفنا تخصیص کول او خاص کوله وغه ثواب زیات غنل د منی دی شریعت ابو هريره زلالن هره وایې ټی دا مسلمان چین ابي عليه السلام فرمایلیو لا تخصو ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تخصو يوم يوم الجمعه بيصيام من بين الايام تاسو د جمعې شپه د تاجو د نفلونو د لپاره مخاس کوي او د جمعې ورځ د ورځې د لپاره مخاس کوي منيش ويرا بس ومداسي عام انفاق نفل خیرات عبادت کوا إلا أن يكون في صوم يسنو أحدكم ها کې اتفاقی چرته جمعې شپو جمعې ورځ را راځي خو تخصیص به نه کوي تخصیص زمون په دین کې مننه لقد آتينا پويا خلق خذو کېدی زنانا نور کله نه فلنه کې له جمعې شپه د نفلو کې ډیر ثواب نفل خشه د خلک د جمعې پورې خاص کول نه ایسي دغره روزنی سه نودانه چې بس د لهاص کې بس کله چې د وس کې دکې فاقی به کې جوما اوجمع شپ را زیې را زییرې خو تخصیص بینه کې د زیات ثواب تمه ب نه لرري په دغ وځو دارن خیرات چې کويخواامخې جمعه شپې پورې خاص کې درې شپې پورې خاص کې سرخت تهې پورې خاص کې د منې نوزه کو الذین اکسان اونکه قوناچ خرج کایه مال او مالونه خپل بل الله د شپه و نهار دروځي سرن په پټه ولان یاتن پخکارا فلهوندی د پاراج روما جردیده ان ربم پنی زرب د دی ولا خوفن علیه نه بییر بدی ولا هم یا زنونو یی بدی غمجینی الذین یاکلون الربا د سود زجر لیاصحاب الربا سود خورو ته زجر ورګی زورنه چونکه د مال بیان شورو مالو <سؤال> لگا وای نو سود خورول ازا جروړک داولې چې دا انفاق پلار کې رکاوټ که کنه د سود دې سود سره د شړی د مال مينه زیاتی نو سود ختم که ورنه انفاق ته بل وی رکاوټي نو سود مکوي بلکې انفاق وک زانه د مال سپه مجړوي چې د حلال حرام نګور او راځه مکوي بلکې ویلا کوي وی الذین کل آتسان یاخلون الربا چهوریا وخت لسود لا یقومون دی بنو درې کیامات پورز الا کما یقوم الذی مگر چودریه غسړی تخبط او شیطانو چګډ وټکړی دلره شیطان من المصی د کیناس کو نو د لیونی کولونا شیطان یعنی جن پچاکینی پرغضیه کی بدحلی کی لا سنق پی کاغشی رپیگی پروزی مفلوج شی دغه حالت بد سودخوري سودخور بیامت کې د قبر نه د پرغذی او لیونی او پیرياني په شانپازي دا, دا وري زګه دنیا کې د ځان لیوانې کړو مال پسې حلال حرام نه قتل سود زیاته کو نو د سبا الله سازام درې ونو ورکی ذالکدا بیانوم د دا دې وجې قالو دی په دنیا کې انمل بایو بشکا اغشتل خرصل خمس لره با په شان د سود دي دغه را قلبي کړي دې کیا کې اسلدا سي پکارو ان مربا ميسلو بي خودي هغه سود تدا سي حلال وي چې هغه بي سود پاندي ان سود سرا هغه کړه تشبيه ورکړه وا حل الله ال بها حلال کې حلال کړي دا الله بي لين دین وحرم او حرام کړي دې سود الله وی قانون دي لين دین حلال دي او سود حرام دي بلدادا چې په سود کې کوم फायदा تاسو ظاہر کې ښکاری غټه ده بلین دین کېم ده خو منس کې فرق ده چې سود کې منس کې شی نشتا سودا نشتا په سب په سو غټل دي او کاروبار کې منس کې شی ریش سودا ریش بلس دی ده په بازار کې سو شی واغش او دکان ته راوړو په اولس دولسه خرسه دا غټه جایز ده ولی زکا چمنسکی ورکی اشیاء رالن نو ډایرک په پیسو پیسو نه ګټلې شو اول ته 40 روپې قرض ورکړې ورتوي یو ولس ب میاش پس راکې نو دغه سود په پیسو پیسې ګټلله فمنجاو بسغه څو چیراشې دې تمایزت النسیه من ربی دربد طرفنا او د سود منی راش او د پیسې جو سود حرام دی او فنتھا بس دې منی شي د سود ننو فلوا ما سلف د لا پارا اغری چې دا مخ کې کړی دی صرف نو مراد دلته اصل کې هغه خپل راسلمان دینه مانا تاسو کې په لهود د پارما سلافا هغه خپل اصل مال دې ما سلافا د دې خپل اصل مال دی هغه د دې صدې وت بری او امر الله او حکم د دې الى الله هي الله سره ده هغه تیرا مامله کې فیصله الله سره ده چې دا مخ کې کوم سود غسرې الله سره یې مامله ده ومن عادو سبال او من عاداو سوق چرو ګرځید بیا سباله سود او دي سود ته حلال وي ټولای کلا کسانہ صابنار اور ولای دی هم دیه بیا په ور اور کی خالدونه همیشا می شي د سود متعلق دلته قران کې رالل دی بدیدا چې د قیامت پورس باندې با د پرغزیو پیریانی پشان پازی او یو حدیث کې راځي صحابي وي ابن مسعود رضی الله عنه لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا الدا لا پیغمبر بسود قربان دی لعنت ویلې موکلي هي اوغه چا باندې چې وړل کی و کاتیب او شاهد او په کاتیب باندې پیغمبر لعنت ویلې چې سودی مامله لکی او شاهد ہے او د دې په غواهان باندې ملانت ویلې شوی نو ګوره یو سود ورکونکو دیم سود وړونکو دا خودی لاناتیان گونانگار خبل د سودی معاملہ باندې چې څوک گواہ جوړیږي اغم پکې سودی معاملہ چې ولرې کی اغم پکې ره نو اس بینک نه نست او بینک کی سودی معاملہ لیکی پاغي گواہی نغاتول پکې را لکن دیو جنا علماء وئی چې سودی بینکاری نظام کې نوکری کول دا داسې ندی وجدادا چې دا د سود او حرام سره تاوند دا. او یو بل حدیث کې ہاں دا حدیث کې وسردال الفاظ راضي وهم سوا وهم سوا دا ټول برابر دي په ګناکه او بل حدیث کې راضي یاتی عل الناس زمانن لا يقى احد الا اكل الربا خلقونه باندې بداسي و بانے بدا سو خراشی 600 سو بد سود د خراق نه بچنی ومن لم ياكل ياكل الربا نو اصابهه غبارو پس سود نه مخریو خودا سودغه درد غبار بار بارتا وری شي اما هول به طول د سود دی لکن نن سبا نن سبا بانک سود دی کاروبارونه تقریبا سود دي او څه پسود چاليږي راځي يم حق الله الربا واستخفيف ته سود خورولان نقصان بي شي چې سود کوي وي دنیا کې نقصان داري دا سود چداسود مال انجام توبیدا اوغه مال چې حلال دیو انفاک کی نو هغه کې الله خیر برکت یم یمحق الله الربا تباکی بربادی الله مال د سود و ير بس صدقات او زیاتې مال دا صدقو چې کم نه انفاک کی گی. کم مال کې د الله حق او زکات او خیر خیرات او الله کې خیر برکت اچ کمال کم د سودا د حرامو د خیر نو کم سړې زکات خیرات نه ورکې مال به کمیږي به برکتہ کیږي او یا به الله داسې حوادث راوړي چې هغه مال به د لاس نزی به خیره به برکتہ وای او د سودا تبې اخر انجام سود خوړه اخر دیوالیه شي مولتی شکرای مولامہ عارف القران کې د آیات د لاندې تفصیلی شواہد خودلی لري د حکومتونو د پاکستان و غیره چې يم حق الله الربا سم مطلب ده الله څنګه تبا کوي نو د سودی نظام انجام تباوي وي او نن دنیا کې صرف پا امریکا کې تقریبا سل قسما یورپ کې سل قسما اداري بانکونه دیوالیه شي وي دی وجهه د سودي نظام نو دا یې انجامي اخر کې سودي نظام زائر کې غټ پټ سور سپینخ کاری د ننن کوکلې ختمه دقه سه حی یمحق الله والربا والله ولا لا یحب كل كفار نسیم نخو خی هر کفار منکر دیرنا شکر نسیم او مجرم او دیر ګونانګار نو دا سود خور الله تخوخ نه لري ان الذين امنوا عامل صالحات کی بشارت تی دا غ مقابله د سود خدا انجام دی خو چې کم شړې مؤمن دی او سود نه کوي بلکې زکات او خیرات ور کوي اغلب شي ان الذين يقيننا كسان امنو چې منلې زمصلات توحید وعمل الصالحات وعملم نیکي نکمل سره انفاق وقاموا الصلاه و پابندی د مانزه کوي واته زکات ور کوي زکات له هندي د بار اجر او مجلدی دین در ربهم بني سرغ د دیلا خوفن عليه نبير رب دي ولاه بیا سنون نبدي غمږي يا ايوا الذين امنوا و اتقوا الله ودع الله نو يريګه و زروا ما بقي من الربا کوم چې پاته مامله ده د سود مخکې نو شورو و خبر شوه هغه سودی معامله پرې ان ګوند مومنین کې چې ریه تاسو مومنان فإلم تفلوا کذا کار مونږ سودي ماملم پرې نه خو فازن فازن من فعلم پوهشه خبرشه به حرب من الله یا فازن تاسو ته اعلان دي فازینو په معنا شو فازینو اعلان دي در ته حرب من الله او رسوله په جګړه ده الاول رسول دا و ينتقم کو توبه مويستا دې سودنا نو فالکم سازه بارو سلام علیکم هغه اصل د مالونو ستا سره اصل مان هغه راسلمان سود پره ده. لا تزلمونا متاس ظلم کوي سود ماله وراتو ظلمونا نه پتاو ظلم د سود مطالبه کی مو ور کوي کان از اسره سود مکاوې بلکې غریب فقیر سره احسان وکي حاجت من سره سود خور د غریب میسکین او د حاجت من دا مجبورین غلطه फायदा لري دا سیمکوه مومن خو د غریب میسکین سره تعاون او احسان کوي ادا وینکانکه چرتویز او سرتن دا قرزار زو اسرتن خاوند تنګ دسته غریب دې تانه قرز واغش نو ففا زیره تون د تیو ک تتی شي لا سره تمال دا آې پورې ته انتظارو که نیشته به سره درب کې ان ته صد د پو ک چې تاسوورته سر معاف کړی نو خیررو لکوم دا د له بهترین کوم تالمون کو پوهږي غریبو اوستا اوشتهتی ز به ستا شوې پر م خده حی کې را ځي یو سړی چېله قرض وورړی او هغه بیا غریبو په مقره نیټی له ور نکه. او د وت بیا انتظار وکړ ورته زبس زچه سروشی بیا باراکه نو یی اره ورځ د انتظار نه باد الله دل دمر اجر ور کوي گویا کی دې روزانا د دل ور شوی قرض برابر د دغه برابر د روزانا لګیا د انفاک او مال خرچ ک مثلا زروپې ور کړې او د نېټه نه باد وت بیا مې چې زبس چه سروشی را بکه نوس اوس روزانه دلا الله اجر د یو زرو په د خرچ کولو ورکي وتقويه رهي وي موندا اورز نه تورجونفي هي چې واپس کوله شيطان سو باغي کيل الله ي الله تا ثم توفا به او پورا ورکړي چې کولوناب سينار ناب سما کا سبت هغه چې دکړي و هم لا ظلمونو په دي په ظلم زياتې نه کی يا ايو الذين امنو اذا تدائنتم دين لاجر مسمى فقط بو هو نه دا چونکه مخ د انفاق و دا و و او د مال خبره شورو او بیا پکه خبره د قرض را نو قرض یې ورکړي سود پې مالا قرض یې ورکړي د نه احسان وسرو کانت انتظار ورتاو کا الله به اجر درکې نو د قرض او د مامله متعلق څه احکام بیانې د قرض خبره شوا نو قرضی مامله به څنګه کې نو د قرض د دا مامله طریقې کار و غیره د تخې د قرض او مامله کا نو یو خو نیټه لیکې نیټه مقررات ساته بلې کلکوي چې سوال ته جنگ جګړه جوړونې شي دیت آیات د مودا یا نتوې مودا یا نات د قرض د معاملې والے آیات او دغه احکام او آیاتي تویلم ورته وي قران کې ورو ټول نو لوی وګدای یا یو الزینا من ایمان والو ایزا تداین تم کله چې مامله کوي بيبینن فقرز باندې نو الا اجر مو سما وې ک هغه نیټه معلومه پوره معلومه نیټه قرض وره کې نو د قرض په مامله کې نیټه مقرره ساته دا سينه چې دکاندار لورغه سودار آکا پیسې چې کلو شوي بیا بدرکمه دا شواله زبث کلو شورا بکی دغه سبا جګړه جوړی تبوې زمو خو میاش نه تو هغه وې زمو خو دو میاشت نه نه جګړه به دی نو تاریخ مقرر ک خير ده ک بیا سره نه یا د سره نه وی نور نه ټواله خدا دا چینه ټبه مقرې په قرض مملکی تاریخ به خیر چیکله براکه یا کله بدرکم الاجل مسما نو فقطوه پوسولیکه دا ابلیکل غړی سواله ته جګړه نه جوړی ولی چې لیکلي نه نوبيام جګړی تبو زما در باندې سلدې او وینه ساره باندې پنځوس ولی يكتبو ليكليو کې بينکم ساس سمنس کې کاتب لیکون کې بلا عدل په انصاف ولا ياب کاتب مون انکار دینه کې لیکون کې يكتبد لیکلونه كما الله ما حول لكسنګ چې الله ورته خدنه کړې دنو فل يكتب ليكليو کې الله تدا خدنه دېته پاره کړې ته چې معاملات نو وی لیکې سواله به جنگ دا لیکل چکی گی تحریر ستام وغیره یا دا رسید وغیره کٹکی دا به د چا دا طرف ای وی پا چا چه قرص دے اغا باوتا دا لیکل ورکی چی پا ما بانده د دا دا دوم ردیو پلان کی تاریخ مانی بیورد ولی اوم لیللزی بیان و اقرار دیو که اغا سڑے پا دی لیکلو که علی الحقو چی پا دا بانده حق و قرص دے روپا دی پی قرص دے وَلْيَتَّقِ تقلله د الله نه دویېه بو چې د دررب دی بلیکلو کې د کمی زیات نه کوي واللا یا به خزمو شي او نهدي کمي د د ررق نهسهشه فینکانه لی که چرتوي هغهه سړی لحقق چې په د قرض د سفهن ناپوي پصاب نه کوي او ځایفن یا کمزور وي د بدن نه کمزوره د نشررات ل د لیکلو زیایته او لا یستی یا تعاقت نه لری یومله چې قراررو کې بایانو هو د پخپله مثلا چاړه ګونګاله نو سپڅکی دغه طرفنا بدالی کل څوک ور کوي وی فلی عملل بیان دیو کی ولیو د دوارث اختیارمن بل عدل په انصاف دغه طرفنا دی بل وکیل شي له تو وکالت فی حقوق و ناغهبا دغه طرفنا وکالت کی دی پلان کی د پلان کی نا دومره شیخ قرضه غشت دی ز ورکی گوایم یا سوده پلانکی د طرفنا دا اقرار کوم چې دی بوله پلانکی وخت کې دا ور کوي واسا شیدو او طلب کے گواهان دوا مر رجالکم ساسوده سړونه مسلمانان په دې معاملہ باندې دوه گواهان امپیش فایلم یا کونا رجلین کې شرطنیوی دوه سړی فارجلون نو بسیاو سړای و او دوه خزه ممن دا غچانا طرزونه چې تاسو خو من شو هدا یې گواهه او په گواهانو کې بس دو وسړی ک د وسړی نو یو سړی او دو خزي د یو سړی په ځای د دوه خزي شي دا به غويو کې دا به گواهان شي کم گواهان تاسو خو خوې ته ماتوږي بس او دا دوه خزي وري وای ان ته ځله احده همه که چرته هیر شي د یوي نهنو په توزهه کې ده ولوخوره ور یاد و کې ورده غ بله اوله بیا ت یاد کې ځکه ښځې ناق سولقلدي خبره ایې نو دې په کار دي خدا په عامو معاملات وکې د یو سړی په ځای دوه ښې اودید شي خو عام معاملات وکې اودو دوه غیرره کې بیا ښځه قابلو قبول نه ولا یا به شوه او انکار دنه کوي غواهان اسا ما دوه کړی چې دیرو او سټېشي د شهادت د پارا سباله عدالت تک اسلار غواهان جج قاضي روغه سلرا شي کوي او سینا غوا پټ شي وي چې نن نو سم نه ستا په غواې مساله حل کی ولا تسموا او سستی م کوي ان تک چې ولي کې دا ماملا صغیرا وړای او کبیرانو که ته علاج لري هی تر خپل وخته پوری ولي کړي ذالکم دالکل اقسط انصاف ته عند الله ډېر د انصاف خبره ده ان الله اذا الله پنيز او اقومو او برابر والی او دروستګۍ د شهادت د گواهه ده, ده, گواه ده پا بلدا 6 گوا پدي مضبوطي گوا چې گوي کوي او سرستام پروتي نو پدي گوا مضبوط وعدنا قريب ذا الله ترتابو چې شک بنه کوي پيوبل بلدا لیکلو کې بدأي تبوې زردي ابوي نه بس سوري بسټام پروته کې بغوري چې سوري نو وعدنا قريب ادي دا لیکل الله ترتابو چې شک بنه کوي پيوبل الا مگر خیر د ان دكونه تجارتن حاضرتن تديرونها چتا تاسو کوي تجارت حاضرتن حاضر تديرونها او لاس بلاس آڑا وی راڑا وی بینکم پاک پل منس کی سمطلب تجارتا علین دین دناغ دو دے نو خیر دیوئی کبینی لی کے پیو لاس تا پیساور کے اقبل دل سعودادر کی دناغ دماؤلا دا خیر دے بینکم پاک پل منس کی نو فریس آلیکم جناحون نشت دے پتا سبانے گنا اللہ تب تبوحا چبینی لی کے بے خیر دے خواشی دو گواہان انی سے ازا تبایات و مکل چتا سماملہ کبینی والا یزار کاتبون او تکلیف دیونی شی رسول کاتب تولا شهیدونه گوا تا کله چی معاملہ کوي نو په معاملہ کې سړی دی کلوکلل سٹام نو وسته لیکون کړي یا چیرې گوا ده اسنه چې سوال تا پس ورشته ولیدلیکل نو یغه ته بن نقصان نه راځوي او خبس غوا بخامهخه کوي کې یو لیکون کې بخامه خالی کل کې د تو کوسانو منس کې نو د تکلیف مرځ یاد اچی گاوا گاویوکی او سباله تو کور پس کورتا ور شی تا باما گا وی وی کڑے دا وی مخو یادس و این تفلو کو چری تا سودا کارو کو گاواتم یا کاتیپتم تکلیف ورسو فین الفسوقم بكم بشکدا بدی دا پتاسو بدی دا منا گونادا یاد ابی دین استاسو دا د بی دینه خبری وتق الله دالانو یریګه و علیمکم اللهو او خیطا است الله احکام والله والله على اب بكل شيء بارشیوانه علیم پوید وین کنتم على سفرن ولم تجدوا كاتبن فرحان ومقبوزہ معاملہ دا سفر یادای سفر ده هنگامي حالت ته گوانیش تا کاتب نشته او معاملہ دا قرض اوس بس کی کچرت دا دواړو په یو بلې ما دی نو بس ٹھیک دی. بغیر لیکلو او کاتب دې بس مامله وکي او کو چرتا اعتماد نشتا نوبیا وڅه کئ لیکون کئ ني ګواني پدې کې دی وېدا شو کی چې باتوري ضمانت ته پګي سکې قرض او مامله وشو پیسې بکلا را کې ير میاش باد لیکل ير لیکون کې نشتا ګواني نشتا نو دې ور کې څه ضمانت کې کی, کی مثلا یا ربسان دا گڑای دا دا پنزوز روپو د مثلا دا پکی کئی دا غٹ که غٹا معاملہ دا دا پکی کئی دا بتا سرائی چیزا پیسی در کمتاو مالا دارا کی نو دا زمانت کے خوستلوی دیوکے دیتا رہن وی دیتا گانا وی گانا پکی کئی دا وین کندوم کچرتی تا سوالا سفر ان پا سفر ولم تجودو تا سنمومے کاتبون لکون کے نو فارحانم مخبوضا نو غاڼو کې قبضه شي قبضه شړي غاڼو کې اشاره دی دا چې غاڼه د څه کې خو نو صرف بستا قبضه کی نور دا غینې نه फायदा غستل حرام او سود دی لګانې نه با फायदा نه لې غاڼه صرف بتورې زمانه تا مثلا دغه غړې تا سره په معاملکه کې خوا صرف د اعتماد د پاره چې ته پیسې ورکې بیا وته واپس کی نو دا غړې با چینه دینبا फायदा نه لدابس همبال کېد یا خلک د څنکې پیسې والی کور پکې غاڼه کې کلو کې پکې زیادات غاڼه کې نو دا جیدات او داران کور وغیرہ استعمالول بیا دبا سود کې راي نه غنه ده څه یو ایڈوانس سره کور نه جدا شره هغه جدا مساله فاین امنا با زو کوم کچرتہ اعتمادو کی bazie sta so bazan pa bazo خپل کی په یبل اعتمادو کی قرضی مامله کې نو فلیو عدل لذی نو بیا دی بل په دا کار دایي هغه سره دونې اعتمادو کو نو فلیو عدل لذی بسدا دی کې هغه سره او تو مینا چې اعتماد پېښوي ده امانته خپله ماند دی وتا والکی مقرره تاریخ دی والا خپل پیسې او حق ورکی ولیت تق الله او د الله ندی ویریږي ربو چې د رب دے دغه حق دی پرینا دباوی نه ولا تقموا الشهاده ومपटوی گاواهی گاویم پټاوی گاوا دی گاوینه پټی حق گاوی دی به خپل موقو کې و مې یکتما اوچا چی پټکړه دا گاواهی نو فین نو ویشکا دا سړی آ سیمن قلبو د ګونانګار ک خپل زړه زړه ګونانګار زړه والی ګونانګار ک زړه ګونانګار مطلب دا چې دا جرم د زړه دی خبر و معلومه اوسړ کې پټکړه ګويه هکو نه کړ والله والله بما فسماونه تعاملونه چې تاسو یې کوي ا دې مون پويره ل لله ما في السماوات و ما الارض دي زنه اخري روکو دا ته مد صورت دا صورت ختمي نو پدی کې اغا سلور وانه مسلی اغا دوباره اعاده کوي دا سور سلور مسلی وی توحید رسالت جہاد او انفاق غسل اوران مسلی دے رکوقی بیان او صورت پہ ختم به طور خلاصہ زکا کلا یو سڑے خطیب مقرر تقریر کئ نو با تقریر کی خبر ډیری ودی شی یو خلاڑی شی بل خلاڑی شی چې ختمای نو ای خالق مقصدی خبر اوره خلاصہ داش نا خلاصہ دا د تخی چې مقصدی خبر د نیر نشی سلور مسلی اول مسله د توحید لله پای اختیار د الله کې ما غسريته سما دي آسمانونه کې و ما په ارزه وغو چیزم وکړي هر څه اختیار د الله توحید و ان تبدو په چري پټوي ما غفي انفسکم چیستا وسړونو کې دي او تو خوفه ي تبدو خکارا کوي و ان تبدو کوخکارا کوي ما غسفي انفسکم چیستا وسړونو کې او تو خوفه ي پټسات انهو خاصکم به الله حساب سره الله پې باندې الله و در سره حساب کوي زرل <سؤال> کې موي <سؤال> چې سر আজি نو کو پټاو یو کړه کړه کوي الله بي صاحب کوي صحابه چا یا نو ډېر فکرانه شوا چې دا خو الله <سؤال> د ارسي صاحب کوي مشهدار سي صاحب کوي کړه کله بده یو سړی زرل کې به اختیار خبر راشي انسان راځي کنه به اختیار خبر راي مثلا یو سړی نه واستې دغلتې د چانا او چې والکنا موبایل پاتې شو پا دی ګوري ازان نه خبر شل کېاسې راډو شمه ډرو چته کا اڅې ځل کې را ده نو پدې چیرو استعمالینو کې توبه توبه د خوغلا ده مده ګناګار شو نشو به اختیار کله راش به اختیار کله حضرت داسې خبري راځي د ګنا وسوسه راځي خوده عملی نکوي او په اختیار ځان لنراولي سوچتا نو پدې به ګناګاری سوابه دا وړه راګرانه شي نوی رس دو آیات را غلائیو الله اللہ و نفسن اللہ و ساہا دوست خبری دی دوست آغیبانی نیول دی نو دلتا مانا صدا زمون شیخ مانا دا کئی اڑوی اتراس پر نراجی دو ما فی انفسکم او تخفو مراد د دینا غلط عقیدہ دا غلط عقیدہ و انتوک دو کچر تاسو خکارا کوای ما اغ غلط عقیدہ فی انفسکم چستا زنوکی دا او تخفو ہی پتا ساتا نو یحاسب کوم بهلا اصاب به کوي پریبان ته سره الله زګا الله عالم ده د نزدیکی ديسی وی مراد ده دینا اغه وساوې سے نفسانیا او خطرات چیزل کې راځي ان دي مراد دغه غلطه عقیده فایو فی رلی من یش مثلا نزدیکی د عقیده ده شرک را عمل مغه سکه هم به دې منیسی او یار ازله کې عملی څخکاری نه خود د نزدیکی عقیده ده شرک ده به منولې کې فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ٱللَّهُ بَخَنَ کَی چاله رچو غواڑی چې دا غلط عقیده بریدی توحید ومن وي وعَذِّبُ عَذَابًا کَی ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ چاله رچو واری چې دا عقیده د شرکی والله والله لا کُل شَیءن قَدِیر باری شیوانه قدرت وعلاده الله قادر امنه نو ګر دا مسله ده اسې مسله د توحید د په دی یاد کنای سره ولګی آمَنَ ٱلرَّسُولُ مِمَّا أُنْزِلَ دا مسله د رسالت دویمه مسئلہ آمن الرسول و ایمان روڑه رو رو ده پیغمبر بی ما پا کتابون زیره لیه چه ده تنازر شوه ده می ربی دخپن رب ده ترب نوال و مومنان و ایمان ده کل دی ټول او ایمان ورو الله په الله او ملائکې او پرشتو ده الله او کتبې او کتابونو ده الله او او پر رسولانو ده الله او مومنان دا چلانو فرق موږ فرق او چ دینه کو بینه هدن پمن د یو تن میر د رسولانو ده الله کې پټول ایمان روډو په ایمان کې فرق نشته پام بیاو کې پټول بیاو شان ایمان درجات بیا بدل کې فرق ستل ک رسول فضلنا بعضه و وقالوا اويدا مؤمنان سمانه مونږه منلیدے د الله حکم او د الله کتاب واه تا نو تابعداریم کو نو غفرانك نطلب غفرانك الله مونږه غواړو ستانه كامله بخانه بخانه وکړه ربنه زموږ رب او الیک المسیر او تا درګر لا یکلف الله نفسا او زیزه نه جهاد او انفاق بیانې <تصفح> نو مال بلګې نو جهاد بکې خدادا خبری خبري دا جهاد کول او مال لګول دا انسان دا وس نبار بار دا دا انسان دا وس مطابق دی. لا یوکل زکا چې لا یوکل فاللهو تکلیف کنا چاہیے الله الله نہ مکلف کای نفس نه نفس الله وصا مگر سمره چې وس او طاقت دي د خپل وس مطابق الله چې انسان کې سونه طاقت ته دا داغي مطابق حکم را دي نو دا جهاد او انفاق الله وشتا دا وس نه زیات نه لها ما که ثبت ده انسان د پاره فائده ده ما ده آغا چې که ثبت چی ده کم نیک عمله کو بدل باور کدیش وعالیها او پا دبانده بوج وابال لی ما ده آغا گونا ایک ته ثبت چی ده کدی ده ایک ته ثبت مزید رولو د ده پاره چی ده سه ده کار ده زیعتی کارو نمه که و گونات پیدا عبادت لی نیک لی رب بنایزمون ربا او دا دوا کئی مومنان ای زمو ربلا توا خزنه تمون مونی سي ان سينا په او وختان او په خطا زمو الله مون په هرو خطا مونی سي نو پیر او خطا خاصم الله ننيش حديث کی رازي رفیع عن امتی الخطا والنسيان زماده امتنا خطا او نسیان پورته شویله الله په خطا او نسیان نیسی نا نو بیا دعا وکول الله په خطا او نسیان امونی پا حیره ده نا شو روجه دی نیوله وا او حیره دو نا اوبده پا کیوس کلی نو نیوله کیگه وا نا روجه نماتی پا خطا کارو شو حدی اللہ ننیسی نو دلتا مراد سده وی لا مانه دادا لا تواخذنائی زمربت مومنیسی ان نسینا نسیان پا مانه دا ترک ان نسینا اللہ چستا حکم پریگ ستا دا کولی حکم اونگی اونکو او وختونه او یا خطا شونه ګنا ته ور شو غنو خطا شو ګنا ته خطا شو مناهی ته لرج ربانه زموږ رب تحمل علينا او تنبا مبارکه علينا بون با ني اسرن اسرن بوج مراد ته درانه احکام کما حمل تو لک سنگه چتاب بار کړي ولل الذين پاکستان من قبلنا چې زمونه مخکیو الله تممونږ باندې ا هغه سې درنه حکمونونه ملازم کې کوم چې پهخواوبانندې او زمونږ وسهطاقتینیغ را باندې ما فرس کې لکه بنیاسلو چې د بېاسریلو د شیر ګنا بغیر بهغیر د قتل نه نهاف کې د دا نو را کا پ ګرانو څخت سختو دون به شریت کې تو باندې ګنا ماف کږي هغ سر به قلو کپړه پریت اشوي وينځه پاکيږي راغي په دین کې به پوینځلونه او کټکول باغوستل داسې نو ډېر احکام ګران نه نو یو الله روانه تاسو درانه سحت احکام مراولي او ربانه زمونږ را به ولا تحملنا او تم بار کې مونږ باندي ما اغه پریشانه تکلیفونه مصايب د دین لا طاقت لنا به چې طاقت نشه زمونږ باغې داسې مصايب امتحانات مراولي چې به طاقتې اغف عنا واغفر لنا وارحمنا لفظی معنی دا واغف عنا فوقی موندا واغفر لنا او بخانو کی موندا فرق پکې سره واغف عنا الله لري کی زمونه ادمه طاقت او سستی واغفر لنا او بچم کی بچم کی دا آئند سستینا او یا فاغف عنا الله معفیو کی مونته واڑ گناونا واغفر لنا او ماف کرا تغټ گناونا عفا ان السائر او مغفرت ان الكبائر وارحمنا وارحم ربان دې اندکه مو کې حفاظت مو کې د گنوون اېمانه انت مولانا تسمو کار ساز او مددګارینو فنصرنا زمګیم دا دوه خیال القوم الکافرین په خلاف د قوم کافرانو په میدان